malih srpaca pružamo ljubav pa na nju nam ne uzvrate to izaziva veliki bolu nam do te mjere veliki da neki ne žele da žive i traže izlaz u smrt Jer je bol veliki do te mere, da se utjeha u smrti traža. A kad je tako, kad se radio o nama, koliki je tek bol, braće i sestre, Господе наш Исусе Христе, кад на него љубов неузвратимо. Ова молитва коју је изговорио мемојте да се сбуњује то што је Јован читао, то тако треба да буде. Ali ova moritva je izgovorena ovdje, pred nama. Sin Boži u naše ime, u njegovo ime, u ime svih nas, izgovorio je ovu moritvu, odigavši oči svoje ka nebu, obraćajući se Otcu njegovome, On se molio, brađe i sestre, i u naše ime, i za sve nas. Ovdje ima ljudi zainteresovanih za molitvo. Vidimo, ima i bojanica. Ima namjer. Međutim, treba znati. I od tog saznanja, um, srce i volju nikad više ne odvajati, pogotovo na ovom putu. Jer ovaj put je uzak, braće i sestre, put ka nebesima, je vrlo uzak put. Ako malo skrenemo sa njega, pogibo smo, upetlja smo se u naše projanice, izgubi smo se u našim ovitvenicima. Pomrađi smo se našim molitvama, jer postoji samo jedna molitva. Postoji samo jedan molitvenik. Postoji samo jedna snaga, jedna sila, koja i našim molitvama može kvalitet da da, i dejstvo. A to je prvosveštenička molitva. To je ona molitva kojom se sin Boži i sin čovječi obraća Otcu. Izvan te molitve ne postoji ni jedna molitva, braći i sestre, koju će Gospodu slišiti. Vidite i sami, molimo se, ali od tih molitava nikakve korice. Vidite i sami da se gušimo у тим наші магловитим задимлені від різноразних страсне іспарення і келіями і собами на жалость і церквам то сумовитве неправив молитве страсну суєт творде самолюбів сласту любив срібло любив слово любив Molitvama se odvajamo jedni od drugih. Takva molitva, brađe i sestre, nije molitva. Takvu molitvu otac ne prima. Ima samo jedan put. Ima samo jedan način. Samo jedan broslov. I samo jedna jedina mogućnost. Kako mi našu molitvu možemo da učinimo jakom, moćnom, spasonosnom i Otcu prinesenom. I čujete u crkvi vrlo često i na ovoj svjete liturgiji. Jer tebi slavu i tebi slavu uznosimo Otcu i sinu i svetome Duhu, koja je to sile braća na koji način mi uznosimo slavu Jer tu slavu treba usnijeti, treba je primijeti. A onaj kome prinosimo, on je nadnebeski vladik. On sjedi na nadnebeskom prestolu vječne slavu. I mi, ljudi, treba славу slavu da prinesemo. Na koji način? Kojim putem i kojim molitvama ima samo jedna molitva, braća i sest. Samo jedna. Postoji samo jedan molitvenik. Samo jedan. Jedinorodni sin Boži. I njegovom molitvom i samo njegovom arhijerejskom prvosvešteničkom crtva se mogi. Crtva ne priznaje tvoju mogitlu. To što ti udaraš čelom o pot da bi te čitava crtva čukla. To što sujetno izgovaraš, што previše dugo čitaš jedan akatisk, drugi akatisk, ove kanone, one kanone, to, brađevi sestri, crkva ne priznaje, ona tu mogitvu ne prijima, jer se mogiš odvoje. Drzak si, gor, oko, neozbiljno, nemalno, prelašće. Zato crkva, brađevi sestri, i sveti oci, Забранје ибављење моритиво без благослова i без духовног углковођења да нас свештеници и духовници молеју да развожу жалоју нам молимо тимaju молитници њима де бројаници је још мало i замоче се бројаницом разбуди се od моритива ko ima obmanutih ljudi, prelašenih ljudi. Koliko ima onih koji misle da se moli. Da žive duhovnim životom. A ništa, ni najmanju mrvicu, duhovno okusi li nisu. Sve su to, braći i sese, posljedice, nepravilne molitve. A svaka je nepravilna ako se ne prinosi Otcu kroz... Sine. Crtva pravoslavna, braćo i ses. Obratite, molimo spažnju na ovu. Crtva pravoslavna. Moli se. Samo njegovim molitvama. On je naš arhijerej. Prvo svešten. U raznim hramovima razni sveštenici. Mi danas služimo ovdje, dolje, u našoj manastiru, u ovo vrijeme, služi naša bratija, takođe liturgija. Na Svetoj Gori, u Svetoj Rusiji, koliko se u ovom trenutku liturgija služi, braći i sestri. Svakodnevno, koliko sveštenika, koliko episkopa je služil, koliko dana služi i koliko će služiti. Ali samo je jedan svještenik samo jedan arhijer samo jedan vladik, samo jedan prvo sveštenik jedinorodni sin boži ko može braće i sestre ocu da se obrati do sina i oni koji se kroz sina Духом, очевим, отцу моју. Ко може главу да подигне, браћу и сесе, очи своје да подигне и са оваквом смјелоћу отцу да се обрати. Ко? Нико, браћу и сесе. Серафими шесто криви покривају се од неприсутне славе, Iako gore ljubavlju, ali nemaju takvu smjelost. Heruvim i mnogo oki ne mogu svojim očima, svojim dubokim prozrenjem, da uđu u poznanje te slove. Nemaju takvu smjelost. A pogledajte mi, ljudi u crkvi, kako se smjelo obraćamo Otcu, služajući svetu liturgiju. Отче наш, који си на небесију. Приступамо, улазимо у светињу над светињам. Приступамо жртвенику. Тражимо од нјега, браћа и сестра. Молимо га да нам да најпотребније, хлеб на сушлије. Молимо га да нам не даје његово, него њега. Не треба нам творовињу. У цркви се, браћа и сестра, не тражи ништа другоје. До живот вечен. А живот вечнеје познање Отца кроз Сина и Духом Света. Молитва прво свештеничка. Молитва Господня, препуна љубави. Погледајте како се Господ моли за нас. Обратите пажњу. Је Ako ne obratimo pažnju, braći i sres, ako nas je ova molitva i ova ljubavne kosne srce, svaki svedeći korak na duhovnom putu može biti poguban, ishod tragičan. Zato budite vrlo oprezni, Stojte, čekajte dok se ne obuđete u silu sa visinejom a sila sa visine je ljubav. Ali ne bilo kakvo, i ne bilo prema komu, nego ljubav duhovna. To je ona ljubav kojom sin ljubi Otca. Druge ljubavi nema, braći se, sve drugo je raspadana. Jedina ljubav, prava, vječna, kvalitetna, od Od gravitacije jača, od vremena, braćo i sese, trajnija, jer je prije vremena, kroz vrijeme i opet u vječnost, nosi sve one koje zaklasi. To je ljubav koju sin ima prema otcu, i otac prema sinu, i duh sveti prema otcu i prema sinu. To je ljubav svetotrojična, a ona se izlijeva, braću i sestre. Taj okean ljubavi se izlijeo, tačnije, ugijeo u ljudsku prirodu. U tajni je ova počeda. I jedan od trojice postaje čovjek i ljubav koju ima prema Otcu i Duhu Svetom ima u sebi, u svoj ljudskoj prirodi. I kao čovjek U istovremu i Bog Bogo čovjek on ljubi oca ništa manje nego pri ovo počen kao čovjek braće i sestre ljubi oca moćnom duhovnom ljubavlju i morimo se obraćamo se kao dijete kao sin on otac na zemlji nema braće i sestre gospod naš Isus Hristos nema oca na zemlji njegov otac je na nebesima ima majku na zemlji presvetu bogorodicu ima braću i sestre i moli se kao jedinorodni jer mi braća i sestre nismo u odnosu prema ocu kao on ne on je jedinorodni on je rođen a ne stvoren a mi smo stvoreni А ne ođe, jer nam je i prav otac stvoran, ali kroz zajednicu sa njim, koju ostvarujemo u crkvi, u velikoj, čudesnoj, neizrecivoj tajni crkve, mi ulazimo u zajednicu sa njim. A ta zajednica je zajednica ljubavi, braću i sest, crkva, to vam je океан ljubavi. Okean koji je moćno usmjeren ka sinu, a kroz sina kao otcu, nepogrešivo kao otcu, usmjeravajuće vam silom Duha Svetoga. Obratite pažnju. Oče, govori sin, naše igne, braće i sredstva, govori kao čovjek. Ovo je ujedinjujuća sila. Kroz ovu molitvu moramo da se provučemo, braćo i sveza. Naša molitva mora da se utopi u ovu molitvu. Izvan nje nije molitva. U njoj moćna je i njoj se ne odbija. Što god zaištemo od Otca, na ovaj način, sve će da nam da, braćo i sveza. Sve. Nema ništa što nam je nemoguće. I što god budemo zaiskali od Otca, u ime sina, sve će da nam da. Jovanu, koji je ovo je vam želje napisao, davo je, braći i sestri. Pa kad je finansijski problem, nekoga od bližnjih, on uzme sijenu, ne ide da prosi, ne ponižava On je sin oca koji je na nebesima. On je apostol sina jedinorodnog, on ga je poslao I rekao mu, imamo svu vlas na nebrine zemlji. Idi, podiži ljude, liječi im srca, otkrivaj im istinu. A sve drugo ne brini, dodaće se. I kad nije bilo novca, on Uze što je najbliže bilo i zavati sijene. И pomovi se Otcu kroz sina i од sijene napravi zlato, braćo i sese. I dade ga čovjeku. Evo ti rešavaj, ali Carstvo Božije ne zaboravlja. I Sveti Spiridon Trimitunski finansijski problem rešava tako što zmiju pretvara uz vladu. Evo ti riješi, ali oca se ne odriči i ne zaboravlja ljubav njegovi. To je sila ljubavi, to je sila molitve, ali molitve koja kroz sina ocu se prinosi. Oče, kao što ti mene posla u svijet i ja njih posla. Apostoli, По своници браћице цркво послон ја посвећујем себе за них за нас да и они буду посвећени истину не молим пак само за них обратите пажњу не моли то је тамо молит Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog riječi njihove povjeruju u mene, da svi jedno budu kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Smis apostolske propovjede da ujedinjuje, braće i sestri, da sjedinjuje čovjeka i Boga da sinove pravi da sinove stvara da u jedinstvu sa sinom i mi postanemo sinovi i djeca Božja da budemo jedni da svijet pozna da si me ti posila nemojte da se prašite braći i sesa ovo malo čudno Kome zvuči? Gordeljivci. Gordima ovo tvrdo zvuči zato što oni sebe spasavaju. Oni sami sebe hoće da spasuju. Svojom molitvom sebe da spasaju. To je gordost. To je vrhunska gordost. Ti sebe da spasaš. Ima ko se moli. Gospod se mori za nas, to je, braći i sese, to je nada naša. Sin Boži se mori za mene. Da jedno budemo, vidite, to je njegova morita. Ne mori se on za tvoje bubrega, ne mori se on za tvoje oboljela pruća, ne mori se on za tvoje stambene poslovne probleme, za tvoju ekonomiju, za tvoju politiku za tvoje gluposti, za tvoje želje, promašan, Jedne je molitva, braći i sest, da jedno budu, kao što si ti u meni i ja u tebi, da oni budu nama, do da budemo jedni. Pogledajte kakva molitva, braći i sest. pogledajte zbog čega je sin Boži postao sin čovječiji. Danas su jedin I slavu koju si mi dao, ja sam dao njim. Da budu jedno kao što smo mi jedni. Pojete silu molit, smjelost koja pristupa ocu i sve one koje idu za gospodom, privodi Otcu. On je, braćo i sestre, ispred svih nas. On prestoji našim liturgijskim zajednicama. On kao sin, a ми kao braćo njegova u crkvi privazimo Otcu sa željom da se ujedinimo, da jedno буде. Otče, paži ste ovo, stavi svoje moment, pusti sad svoje molitveno pravilo. Molitveno pravilo kome se više klanjaš nego samo i molitven. Moje molitveno pravilo. Izvan ovog konteksta, braću i sese, to je tvoje molitveno ludilo, bijesnilo. Oče, kaže si, pazite usmiju, oče, Да иони они кое си ми дао буду са мном где сам ја. Да гледају слову мој, коју си ми дао. Вјечна слава браћи и сестре. Слава поје људска природа добио Vječna slava, besmrtna slava, božanska slava. Hoću da i oni koji si mi dao budu tamo gdje sam ja. Da gledaju slavu moju. Jer si me ljubio prije postanja svijeta. Oče pravedni, svijet tebe ne pozna. Ljudi izvan crtve ne poznaju, ne mogu poznati. Izvan sina. Otec je nepristupačan, a ja te poznah i ovi poznaše, da si me ti poslao. Koji je ovi, braći i sest, jesmo li mi među njimom? Daj Bože da jesmo, da, da gledamo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog i da kroz njega i sami slavu primim, i da njegovom molitvom, braćo i sest, a moćna molitva, oče, hoću da i one, oni koje si mi dao, budu sami. Pazite, to je, braćo i sestre, sila vaznošenja. Ako sin hoće, i otac hoće, jedna je volja u oca i sinu. I mi, braćo i sestre, sa našim mršavim životima, mršavim, tanušnim, znate, slabašnim životima, koje mi nazivamo moćnim duhovnim podvizim. Kad se osvijestimo, prosvećeni evanđeljem, ova molitva, braću se ona prosvećuje. Čovjek kao da se probudi, kaže, šta bi ono? Noć na mora. Ona je bila obman. Ono sa molitvom nikakve veze ne Ovo je naša molita. Ovako ćemo mi da se molimo. Zajedno. Ja ću podići glavu jer jedan sam od vas i jedinorodni očev sin, jedan od trojice. Pa ćemo sad ovako zaje. Radi vas i radi vašeg spasenja. Evo me među vama. Evo me sad, gore na nadnevesnom prestogu ovaj hram to potvrđuje. I u crkvi liturgiji Duhom Svetim služimo liturgiju zajedno. I ovu liturgiju, braće i sestre, ne služimo mi. Služimo ju tajni sveštenstva, ali u tajni sveštenstva. Hristos je prisutan, velika tajna sveštenstva. Он svešteno dejstvuje. А sve radi naše usvećenja i radi naše slave. I radi našeg sjedinjenja. On hoće da budemo jedno sa njim, sa Otcem njegovim. A to jedinstvo postižemo djelovanjem duha svetog. Pritom, ova molitva, braći i sese, ovo je molitva jedinog čovekoljubca. Tako moć tako silna, ne opterećuje nikogo dotem jer da danas samo rijetki njome dišu i u njoj se ratuju. Vrlo mali broj ljudi živi u ovom molitvenom eonu, u ovom polju čiste ljubavi. Vrlo rijetki, braći i sestri. A gospod bi htio da svi budemo jedni. Zato obratite pažnju I čuvajte se velikog dara slobode. Iskoristite to na valjanačin. Poslušajte crk, poslušajte Duha Svetog. Evo, i danas, najveliki dan, kad ulazimo u odanije i u iščekivanje na itije Duha Svetoga, obratimo pažnju, jer Duh Sveti hoće da čujemo ovu molitvu i da svoju sjedinimo sa njom te da bi ona bila moćna, kao što je ola vitvrgijska, jer mi ćemo za koji trenutak, braće ses. svese? Na čelu sa našim arhijerejim jer mi imamo, kako kaže aposto Paolo, mnogo toga nemamo, braće i sest, to je tačno, i srpski narod mnogo toga nema ali šta imamo? Koga imamo? A zaboravili smo, braći i sestri, Jovan kaže, veliki prolog, tu je među vama onaj koga vi ne poznaje. Tu je među vama ona koja, koju vi ne poštujete, misli na cr, ne razumijete. Došlo je do nesporazuma. Do uklještenja, braći i sestre, duho, ukočili smo se. A mi imamo odjeća na seposto Pa. I vi srbi imate takoga prvosveštennika, koji je otvojen od grešnika i viši od mebe, koji jedi z desne strane odcu i odju u naše ime svešne da udejstve. i da jeste tako potvrđ ovavi turgije. je revo ušaši se do sveti je prosjeru vimsku pjesmu, u tajne liturgije obratit ćemo se otcu, braći i sest, sa jedinom ovom i jednom potrebom. Da ovaj hremen bude i postane tijelo, učini ga, oče, duhom svetim, da bude tijelo Hrista Tvoga. A ovo vino u ovoj čaši učini, oče, duhom svetim, da bude krv, Hrista Tvoga i napoj nas njome sjedini nas sa Tobom jer pričašće znači vrlo duboka zajednica ne kontakt, dodir cijelije, nego duboka zajednica da budemo jednom, vraći sest to je cilj liturgije i kad izrađemo iz hrana nije gdje živimo важноје у коме смо у единству са ким а овdje угасимо јединство са вјечним богом отцем нашим и росинаме богу а djelовањем мочног духа утешителя духа свјетог нека би да господи и сиверне безке И сви свѧти анѓели који са својом помоћу и помоћу својом свјетлошћу и зрачењем своје љубави а њима је преиспуњен овој храм. Нека би дао мајка Божија царица небеска и мајка сина очево да и у наша срца годре та израк љубави да нас једини и да молитвама сина очево и ми будемо једно то што су I oni jedno blagodaću duha svetoga. I ovdje ujedinjeni da živimo u nadi ili ščekivanju njegovog drugog dolaska, pa kad dođe da nas prepozna kao što glava prepoznaje udove i uvede u nebeski črtovi, u vječno carstvo nebesko carstvo oč s sinom i sa duha koga daj bože i mi da se budostojimo amin, amin. amin.